Assalamualaikum dan muslimin rahimani wa Kembali kita lanjutkan pembahasan tentang masalah al-Ayyad atau Aid hari raya dari kitab Mi'yarul Bida'ati karya Syekh Muhammad Ibn Husain Al-Jizani, hafizallahu taala. Kemudian berikutnya adalah Adzawabitu al-Muta'aliqatu bil Qaidah sejumlah di tobat sejumlah eh, kaedah yang berkenaan dengan kaedah al-aid. Maka lil ayat fil Islam maka berkenaan dengan hari raya dalam Islam terdapat tiga kaedah. Yang pertama tidak ada dalam Islam kecuali dua aid saja. Ya, Wadali keadaan hal tersebut kerana tidak dituntunkan dalam Islam kecuali dua ayat dalam filam dalam satu tahun tidak ada ayat yang ketiga ayat yang pertama yomul fitri itulah awalul ayam misyar syawal itu adalah tanggal satu bulan syawal kemudian yang kedua yomul adha itul adha yaitu tanggal sepuluh dulheja dan digabungkan dengan Itul Adha Arba'atu Ayam Empat hari yaitu sehari sebelumnya Hari Arafah Dan tiga hari setelahnya yaitu hari Tashriq Sehari sebelumnya Itulah hari Arafah Yang merupakan tanggal 9 Dul Hijjah Fa'innahu idun makaniyun Wa zamaniyun Karena dia adalah id Makani ait tempat Sekaligus Id Waktu Adapun tiga hari setelahnya, setelah yang Adha maka itulah hari Tasrak yang jumlahnya tiga, tanggal 11, 12 dan 13 dari bulan Dilahejaj. Dan hari Tasrak itu disebut Tasrak. Tasrak artinya menjemur dan mendendeng, karena pada tanggal-tanggal tersebut Daging berlimpah dan di masa silam. Untuk mengawetkan daging maka daging yang ada kemudian di dendeng. Wahat adanilah makna sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hari Arfa tanggal 9, hari Nahar tanggal 10, dan hari-hari mina adalah et kami ahlul Islam dan dia adalah hari makan dan minum. Dikatakan oleh Abu Dawud Imtayyah mengatakan. Watakis bihadel ayam al komsah adanya pengkhususan untuk lima hari ini karena terkumpul di lima hari ini dua aid aid tempat dan aid waktu wa yatuluzamanu dan lamalah masanya ya wabihada yusama al aid kabir oleh karena itu maka hari-hari itulah adha disebut dengan al aid al-kabir Hari raya besar ini, Maka ya, Orang Jawa Ngasih nama ini, Ngasih nama idul adha Dengan hari raya besar Falam maka mulatfihi sifatu Ta'yid Maka tatkala sempurna Padanya unsur-unsur Aid, Yaitu ada Aid tempat Sekaligus itu waktu Maka Husyur yeah. al-hukmu fihi li kamalihi Maka dibatasilah yeah. al-hukmu yaitu hukum 'aid fihi padanya li kamalihi karena sempurnanya yeah. maka di sini uh, di hadis di atas terdapat bentuk hasyar Yaumul Arafah dan seterusnya Aiduna Ahlal Islam. Di sini terdapat hasyar karena mubtadaknya ma'rifat, khabarnya ma'rifat. mubtadak ma'rifat, khabarnya ma'rifat, yufidul hasr. Maka Nabi mengatakan seakan-akan hari Aid kami atau umat Islam itu hanya lima hari ini saja. Dan nah, maka di sini ada hasyar hukum. Hukum yaitu hukum Eid. Fihi pada lima hari. Kenapa ada hasar untuk lima hari ini? Lika malihi. Karena sempurnanya nya di hari ini. Terkumpul pada nya zaman dan Eid tempat. Kemudian. Atau. Kenapa Nabi. Uh, Membuat. Mem uh, Ya, menyampaikan atau menggunakan kalimat hasyal lianu aatta ayaman karena nabi menghitung ayaman beberapa hari walaisalan naidun huwa ayyam dan kita kaum muslimin tidak memiliki aid yang aid tersebut adalah beberapa hari kecuali lima hari ini karena idul fitri itu tidak ayam dia cuma yaum cuma satu hari saja orang kita saja ya kemudian idul fitri itu satu bulan namun secara syar'i yaumul fitri itu cuma yaum maka aid yang bentuknya ayam beberapa hari cuma ini cuma ini saja ini ini penjelasan temiyah kenapa ada Siratul hasyar di hadis Riyad Abu Dawud di atas. Belum membawakan dua penjelasan. Penjelasan yang pertama, Karena ini adalah Aid yang sempurna. Terkumpul padanya Aid zaman dan makan, tempat dan waktu. Kemudian penjelasan yang kedua, Karena Nabi membahas hari raya yang bentuknya ayam. Bentuknya beberapa hari dan itu hanya ada pada lima hari ini karena Idul Fitri itu yaumun dan bukan ayam. Dan hunaka di sana ada Aid pekanan itulah hari Jumat. fahadim maka inilah total ada tujuh hari yang merupakan hari Aid kaum muslimin Idul Adha yang nama lainnya adalah Yaumul Aidul Akbar. Ya, disebut juga dengan Uh, yang namanya adalah Yum Aidul Akbar. Tadi sebagaimana Kata Temia, memihad ayu sama Al Aid Al Kabir. Kenapa Akbar? Karena dia ayam dan itu selama lima hari, yaitu hari Arafah sebelum Idul Adha dan tiga hari Tasyrik setelahnya kemudian Idul Fitri satu hari kemudian hari Jum'at dan dia adalah ayam adalah Idul usbu' Hari Raya setiap pekannya Maka total ada 5 tambah 1 Idul Fitri tambah hari Jumat Maka total ada 7 ayam 7 hari yang merupakan Ayatul Muslimin Wahadil Ayat Kulluha Dan semua hari-hari Ayat ini intinya kembali Pada dua hari Raya Yang tidak ada yang ketiga Yaitu Idul Fitri dan Idul Adha Adapun hari Jumat maka dia adalah Aidul Usbu' adalah hari raya pekanan. Ya. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hada yaum عيد, in adalah hari عيد, jaalahullahu lil muslimin." Ya Allah, jadikan bagi kaum muslimin. Maka siapa yang mau datang ke masjid untuk salat Jumat maka adalah dia mandi Wa in kana tibun falyamussaminhu jika dia punya parfum maka adalah dia memakainya wa alaikum biswakid danlah kalian bersiwak Demikian adalah hadis yang diajatkan oleh Ibnu Majah Wa mimma ya dan yang berhubungan dengan kaedah ini dan yang merupakan yang bani alaih dari fat dari ini adalah Anakulah istifalin dini le diniyen ratibin, غير مسرعه، فإنه بداتون. Maka segala perayaan keagamaan yang bersifat periodik, selain yang dituntunkan, maka dia adalah bid'ah. Ya, maka perhatikan itu bid'ah kalau diniyen perayaan keagamaan. Artinya orang berniat. Cari pahala dengannya Dan itu tidak dituntunkan Maka itu bid'ah ah. Dan Periodik Tentu periodik itu bisa tahunan Bisa pekanan, bisa bulanan Maka kalimat ini mencakup Semua yang jadikan aid sifatin, dauryatin secara periodik Boleh jadi setiap Pekan, setiap bulan atau setiap Tahun Intinya semakait yang tidak ada dalilnya dalam dinil Islam maka itu tidak dituntunkan, namun itu termasuk bid'ah yang mengada-ada dan A'id yang tidak memiliki landasan dalam agama Islam tidak lepas pembuat uh, uh, kegiat mengada-adakannya dia adakan karena salah satu dari dua sebab yang pertama karena sebagian orang mengada adakannya Yang kedua, itu terjadi gara-gara menyerupai orang kafir. Imam Taimiyah rahimallahu taala mengatakan, "Maka cukup baginya untuk menyadari bahasanya la'asalahu fitanil Islam itu tidak memiliki landasan dalam agama Islam." Fa inna idzalam yakun maka jika perayaan tersebut tidak memiliki landasan dalam Islam maka ada dua kemungkinan fa imma ay yakuna qad ahdatsahu ba'dunnasi boleh jadi diadakan oleh sebagian orang min tilqai dari kreativitasnya inisiatif pribadinya atau diambil dari orang lain orang lain tentunya di sini non muslim Faal kalau ahwalih ayatku na bidai maka kondisi paling minimal adalah dia termasuk bid'ah dan <coughs> uh, hari raya keagamaan yang dirayakan oleh kaum Muslimin selain yang disyariatkan ada dua macam <coughs> pertama adalah itun dinion lauk irtibatun bihadasin islamiyin Ya, perayaan keagamaan yang memiliki hubungan dan kaitan dengan peristiwa sejarah dalam Islam Yang kedua adalah perayaan keagamaan yang tidak ada kaitan, tidak ada hubungan dengan peristiwa sejarah Maka macam yang pertama yaitu perayaan keagamaan yang punya hubungan erat dengan satu peristiwa sejarah dalam Islam maka di antara contohnya adalah al-ihtifal bi ba'dhi ayyamil islam al-masyhurah perayaan sebagian hari-hari bersejarah dalam Islam yang terkenal misalnya malam Isra Mikraj hari lahirnya Nabi SAW peringatan perang Badar Kubra dan contoh yang lain adalah mengkhususkan Awal yaumin Tanggal satu atau akhirih atau hari terakhir dari tahun hijriah dikhususkan untuk berpuasa atau mengkhususkan uh, Kamis pertama atau Kamis terakhir atau Senin pertama dan Senin terakhir pihada siam untuk berpuasa. Atau kalau tidak puasa ya satu jenis ibadah yang lain. Kalau kiam semacam tahajud atau zikir. Wahadhan na'u' dan ait mengada-ada jenis ini. Adalah aktarul a'iyyati syuyuhain. Adalah ait yang paling banyak tersebar. Paling mendalam intisyaran tersebar. Di kalangan kaum muslimin. Dan rahasia kenapa demikian tersebar. Karena id ini berkenaan dengan dzikro peringatan peringatan satu aziza. Dzikro aziza karena ini peringatan yang uh, luar biasa untuk salah satu hari hari Islam yang mulia hari-hari yang mulia dalam Islam atau berkenaan dengan secara Islam. Wali dan karena ini berkenaan dengan dikroyat al-Adi maknenangan yang luar biasa asarun baliron dan karena kenangan yang luar biasa itu memiliki dampak pengaruh yang luar biasa pada jiwa manusia sulit untuk lepas darinya atau membebaskan diri darinya wali hada wali hadil ilati dan karena ilah ini Wali hadil illati ainiha karena muni karena ilah ini maka hasama Rasul sallallahu maka Rasul sallallahu memangkas pada saat beliau meletakkan asas daulah Islam maka Rasul memangkas qadiyatal ihtifal permasalahan perayaan bi al azimah dengan mengenang uh, peristiwa yang agung dan betapa banyaknya peristiwa-peristiwa yang agung dalam sejarah Fa aftala sallallahu alaihi wasallam jamia al-ayatika maka nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan semua hari raya yang tidak diajarkan dalam Islam dan tidak memberikan pengecualian seian satupun Renungkanlah bagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melarang para sahabatnya dari semua perayaan Seluruhnya arsyadahum kemudian Nabi mengarahkan mereka kepada pengganti yang sekufu dalam masalah Aid. Karena al-iftital bilaiat karena merayakan hari raya adalah perkara yang sangat diinginkan dan dirindukan oleh an-nufusu jiwa dan jiwa pun terbiasa dengannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguh Allah telah mengganti untuk kalian dua hari tersebut dengan dua hari yang lebih baik yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Maka di sini lafzatun adzimatun satu hal yang patut diperhatikan dan dia penting yaitu hendaknya memberikan pada id yang syar'i haknya hari raya yang syar'i diberi hak minal inayah berupa perhatian dan pengagungan binis balil ahli untuk istri, untuk anak dan untuk umumnya masyarakat min sya'nihi yang perhatian tersebut ayasirfanusufahum bisa membelokkan jiwa-jiwa mereka perempuan dan anak-anak untuk mengharapkan Hari ayat-hari ayat yang lain Yang tidak syar'i hmm. Karena menimbang Bahwasannya idul fitur dan idul adha Itu fungsinya adalah pengganti Dari A'yadul musyrikin ait-ait yang tidak syar'i hmm. Dan kebutuhan manusia terhadap Ayat itu Perayaan itu satu hal yang besar Maka semestinya Tidaknya seorang muslim Menjadikan hari eid ra, Hari, hari rai yang syari Itu tidak sebagaimana hari-hari biasa Malah kemudian idul fitri Kemudian malah masuk rumah Tutupan pintu Terus sekarang acaranya tidur Ah, misalnya. Maka ini tidak benar Maka ini Satu hal yang tidak benar Tidak memberikan inayah Perhatian Bahasanya ini hari raya kita ini hari raya kita kaum Muslimin, maka beri perhatian yang besar, beri kemudian berbagai macam kegiatan yang menunjukkan kita merayakannya dan gembira dengannya, sehingga istri dan anak-anak dan umumnya orang itu sudah merasa terpuaskan dengan keinginannya untuk adanya perayaan dan hari raya sudah. Terpuaskan dengan hari raya yang syar'i Maka ini satu arahan yang bagus Yang disampaikan oleh penulis Yang hendaknya diperhatikan jangan, jangan jadikan hari raya yang syar'i ya, Itu seperti hari biasa Atau malah kemudian lebih jelek Atau lebih kurang daripada hari yang biasa Hari yang biasa Berkegiatan kemudian boleh jadi beraktifitas indan itu nah, malah hari Ejari malah masuk umat tutupan pintu acaranya nah, tidur Ini. kemudian tidaklah yukthar dinukil dari Nabi SAW padahal yang memberikan arahan pada umatnya untuk kemudian untuk uh, ya, untuk Memberikan arahan kepada umatnya dengan A'id yang syar'i yang hakiki dan kosaohah membatasi umatnya alihi dengan A'id yang syar'i i. tidaklah ada kutipan riwayat dikron lil ihtifal disebutkan kalau Nabi merayakan satu pun hadis dikroyat Peringatan-peringatan ya, ini Peringatan-peringatan hari yang Bersejarah atau Mengajak untuk merayakannya Padahal Lengkap faktor pendorong untuk Mengadakannya dan tidak ada Faktor penghalang Walam yuksar dan Tidaklah dinukil juga Kalau Nabi At-Tanwih Memuliakan Perayaan-perayaan Jenis ini Ya, tidaklah kemudian ada nukilan Adanya At-Tanweh Pemuliaan terhadap perayaan jenis ini Di masa Khulafa Urasyidin Tidak pula Masa At-Tabi'in Yang mereka adalah manusia-manusia yang mendapat ya Mardin yang mendapatkan Rida Allah Dan tidaklah terekam Mindalika She'un Satupun dari hal tersebut Fi Dawawinil Islam Al-Ma'rufah Di buku-buku Buku-buku Islam yang terkenal Maka dengan hal ini ya takar, jelaslah. Dijalain dengan gamblang. Bid'ahnya perayaan hari-hari di atas. Dengan empat alasan. Yang pertama, bahasanya perayaan adalah. Mingkobil adalah bagian dari menetapkan ibadah dengan semata-mata. Pendapat dan opini. Karena perayaan keagamaan. Bibaadil ayam untuk sebagian hari. Itu makdudun terhitung dari bagian dari ibadah dan hukum asal ibadah adalah terlarang. Ingat kita bicara ayat diniyah. Artinya ada niat untuk cari pahala dengannya. Adapun klaim bahasanya perayaan ini adalah mingkobilil adat perayaan eh, akhir lahirnya Nabi itu ini dikatakan ini cuma perkara Adat saja. Wahanaul Ihsan min al ibadat dan bukan ibadat fisek sedikit pun maka faham dihitau maka klaim ini adalah klaim yang menyelesaikan kenyataan. Ya, kenyataannya perayaan karena acara ini atau acara itu berkenaan dengan hadasin satu peristiwa min hadasil Islam al Udhma peristiwa besar. Dalam Islam dan ini wahdat am. Ini adalah perkara yang berkenaan dengan agama. Kemudian yang kedua, bantahan yang kedua. Inamalbaiz. Sebagai faktor pendorong untuk mengadakan perayaan ini, menurut pelakunya yang merayakannya adalah syariat. Buktinya dibuatlah hadis palsu tentang keutamaan ini, merayakan Maulid Nabi dan Yeah, yeah, maulid Nabi Bahkan hadis palsu tersebut Juga masih disebar-sebarkan yeah. Maka Ini menunjukkan Faktor pendorongnya adalah syariat Kemudian yang ketiga Pantahan tambahannya yeah, kalau, kalau ini bukan perkara adat Namun ibadat Adalah niat pelakunya Apakah orang yang merayakannya itu niatnya. Ya sekedar makan-makan. ataukah kemudian. ingin dapat ganjaran. Ye, kalau jujur. Maka dia akan katakan. ingin dapat ganjaran. Berarti itu. Babnya bab, bab ala ibadat. Dan bukan bab adat. Wa'adha ambron jalyon. Adalah satu perkara yang gamblang. sepatutnya tidak diperdebatkan. Kemudian alasan yang kedua. Itu menyelisih sunnah tarkiyah. Di mana Nabi SAW tidaklah dinukil dari Nabi. Nabi merayakan satu pun hari-hari itu. Misalnya hari kelahiran beliau. Tidak pula Nabi mendakwakannya. Mendorongnya. Padahal dia milmuktada. Ada faktor pendorong untuk melakukannya. Dan tidak ada faktor penghalang untuk melakukannya. Yang ketiga menyelisihi praktek salafus salih. Di mana tidak dinukil dari mereka. Merayakan satu pun hari-hari ini. Walam yufati tidaklah terekam bahasanya mereka ta'aradu li riha mereka menyinggung pembahasan tentang hari-hari itu di satu pun majelis mereka dan hal ini pun tidaklah disebutkan di satu pun buku-buku Islam buku-buku yang dicat disusun oleh para ulamaul Islam Kemudian yang keempat alasan keempat merayakan hari-hari ini tercakup di bawah kaidah Tasabu dengan orang kafir. Hai itu di syaa bahasannya kemunculan perayaan perayaan ini wakwah terjadi awal mawakwah pada awal pertama kali terjadinya adalah dalam rangka mencerpe ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Kemudian macam perayaan keagamaan atau id keagamaan yang kedua yaitu ihtifal adini ad perayaan keagamaan yang tidak ada sejarahnya tidak ada tidak dikaitkan dengan peristiwa sejarah tertentu fawa aqal intithal maka ini satu hal yang sedikit tersebar dibandingkan di tengah-tengah kaum muslimin dibandingkan perayaan yang dikaitkan dengan peristiwa besar dalam Islam oleh kerana itu maka status hukumnya lebih jelas Di antara contohnya adalah pengagungan Satu hari yang tidak diagungkan oleh syariat sama sekali Dan tidak pula hari ini disebut-sebut oleh salaf Dan tidaklah ada padanya faktor yang mengharuskan untuk memuliakannya Misalnya hari Kamis pertama bulan Rojab dan malam Jumatnya yang ini disebut dengan Roqoib. Demikian juga Yamunahar fiwasati Rojabin hari yang lain pertengahan Rojab, lantas kemudian berarti ya berarti 15 Rojab berarti kemudian diadakan padanya sholat yang disebut sholat Umidawat. Maka tanggal 15 rojab Pengagungan hari ini Tidak ada landasannya Dalam syariat aslan Sama sekali tidak ada Contoh yang lain adalah Bid'ah yang disebut dengan Idul Abra Yang di sebagian tempat di, di, di negeri kita Disebut dengan hari raya ketupat Itu tanggal 8 syawal Maka fakat maka setelah masyarakat kaum Muslimin menyelesaikan puasa bulan Ramadhan kemudian mereka berbuka pada tanggal 1 Syawal yang ini merupakan hari raya Idul Fitri lantas mereka mulai berpuasa enam hari fisiyam iasitah maka mereka lantas memulai puasa enam hari di bulan Shawwal Dari tanggal 2 sampai tanggal 7 nantas di hari ke-8 Mereka jadikan Hari Raya yang disebut dengan Idul Abra nah, Maka itu asalnya Itu asalnya di sebagian tempat Idul Fitri itu Tidak ramai Ye, kegembiraannya ye, ya sudah terasa gembira namun tidak maksimal ye, kemudian, kemudian masyarakat ramai-ramai kemudian puasa sawal tanggal 2 sampai tanggal 7 nanti pada tanggal uh, 8 wah, itu baru kemudian betul-betul ya, kelihatan hari raya di sebagian tempat di negeri kita keadaannya demikian Idul Fitri yang betul-betul itu tanggal 8 nya Tanggal satunya nya cuma... Ya, lebih kepada formalitas sholat... Tapi situ ya sudah... Tidak ya, semangat karena Wah besok puasa lagi. Nah. <tuh> di sebagian tempat lagi di negeri kita... Uh, puasa enam harinya tidak ada. E, tinggal perayaannya... Saja pada tanggal 8-nya. E, jadi tanggal... Sehingga ramai semua tanggal 1 sawal ramai... Nanti ya, tanggal dua dan seterusnya Tidak ada acara puasa Makan biasa Nanti tanggal delapan Rami sekali Itu prakteknya untuk Yang mengatakan adapun tanggal delapan sawal Maka dia bukanlah id, Baik lil abro Ataupun lil fujar Baik untuk orang yang bertakwa Ataupun untuk orang yang Duhakah Yeah. Maka tidak boleh bagi siapapun untuk meyakini sebagai A'id Tidak boleh pula mengadakan pada hari tersebut Sesuatu yang merupakan siar dan simbol hari raya Dan termasuk dalam uh, hari raya jenis yang kedua ini Al-Ihtifal merayakan Biraksi Al-Qawni Al-Hijri awal abad hijriah dan demikianlah sebagaimana terjadi di awal abad 15 hijriah maka sebagian negeri Islam ihtafalat mengadakan perayaan biadil munasabah karena acara ini maka diukimat ya, diadakalah mahafil khitabiyah Yeah, perayaan uh, <clears throat> uh, Mungkin kemudian uh, Khitabiya mungkin ada semacam ceramah Ada yeah, semacam ceramah dalam rangka merayakan hal itu Kemudian saling bertukar Tahani ucapan selamat Biadil Munasabah dalam kesempatan ini Kemudian dicetaklah beberapa buku Yang diawali dengan kalimat Bimunah Sabatil Ihtifal Ini dicetak dalam rangka merayakan ini Datangnya abad 15 Hijriah Ya maka perayaan ini Lam Yu'oraf Tidaklah dikenal di uh, Di abad-abad sebelumnya Walau ahda Li Salafi Salafi Dan tidak dikenal oleh salafus Saleh Padahal faktor pendorong untuk melakukan Hal ini ada Dan faktor penghalangnya tidak ada Dimana asal e, mahafil itu tempat untuk kumpul Makanu anu istima di maudhu'in ma. tempat untuk kumpul karena satu topik tertentu, satu acara tertentu, khitabiyah berarti di situ ada ceramah-ceramah. kemudian kaidah yang kedua Ta'ayyana Ta'ayyunul iqamatil ayat sebuah keniscayaan mengisi hari raya ala mawata bihisyaru, sebagaimana yang dituntunkan oleh syariat. Badalik keadaan tersebut, karena tata cara merayakan hari raya Islam, hari raya Islam dan hari-harinya yang diagungkan wajah al-mawasim itulah berbagai macam momen itu tetawakaf tergantung pada nas syariat. Walam yutok badalik kekana hal tersebut tidaklah dibiarkan diitlakin secara lepas kepada istihad manusia ya budaya manusia dan keadaan manusia meskipun syariat yang bijaksana telah memberikan, uh, memberikan global memberikan tuntunan global untuk sebagian kegiatan yang disyariatkan ketika id contoh yang global menampakkan gembira dan gembira Maka dituntunkan untuk menampakkan gembira saat hari raya. Bagaimanakah bentuk menampakkan gembira tidak dibuat di atas secara spesifik. Ya, sehingga ya semua bentuk gembira asalkan itu tidak terlarang maka boleh. Semua bentuk menampakkan gembira asalkan itu tidak terlarang diperbolehkan. Demikian juga tajamul wal-akhtu bizina dianjurkan saat hari raya bertandan. Memperbagus penampilan dan mengambil azina hal yang memperbagus penampilan. Bagaimana bentuk realnya? Tidak diatur. Demikian juga silakan kemudian diisi dengan berbagai macam permainan. Maka syariat ahlan nasa mengih, mengihalahkan, menyerahkannya kepada manusia dalam masalah ini. Kepada maklumfihim apa yang biasa. Wa dan apa yang biasa Dalam keadaan mereka Namun Itu semua dijalankan fi Dalam bingkai Ahkam syariah hukum syariat Dan tujuan syariat ini. Maka artinya Tidak boleh melanggar syariat Kalau bentuk gembira saat hari raya Dengan dangdutan nah, Dan semisal itu Maka ini keluar dari bingkai syariat Wabinnal umul dan diantara perkara yang sangat disayangkan bahasanya perayaan hari raya yang syar'i dan momen-momen keagamaan yang syar'i kotwa koa telah terjadi di negeri kaum muslimin dalam model dalam bentuk yang menyelisihi apa yang dituntunkan fithnah dalam tuntunan nabi di mana banyak orang menambahkan pada hari raya ini dan momen ini Sesuatu yang tergolong bid'ah yang mengada-ada. Di antara contoh hal tersebut, yang pertama, apa yang diada-adakan oleh banyak orang saat Idul Fitri. Di antara diantaranya, di antara contohnya adalah perbuatan sebagian penguasa Bani Umayyah, tepatnya Marwan bin Hakam, tatkala beliau jadi kebenur Madinah di masa Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiallahu anhu dengan kompetaktimil khutbati. Di mana dia mendaulukan khutbah ait daripada solat ait, tujuannya supaya manusia tidaklah bubar sebelum mendengar khutbahnya. Padahal mereka dulu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah manusia itu bubar sampai mereka mendengar khutbah Nabi, atau mayoritas atau mayoritas mereka tidaklah bubar sampai mendengar khutbah Nabi. Dan di antara al-mahdasat perkara mengada ada dan kemungkaran saat ait adalah menyambut hari raya dengan maksiat dan hal yang haram semacam memperbagus penampilan fisik dengan mengerok-ngerok dengan ya, isbalnya pakaian mendengar alat musik dan ikhtilat campur baur yang haram antara laki-laki dan perempuan dan di antara kita yang adakan saat hari asyura maka di antaranya adalah Ata atau memaksakan diri untuk haus dengan mungkin tidak minum selama sekian lama, kemudian memaksakan diri untuk bersedih, watajamak dan acara, pilihan acar kumpul-kumpul, kemudian uh, fatul iqtisal fihi, ya, kemudian mengadakan uh, al ikhtisal pemyakini keutamaan mandi pada saat hari Asyura berjela dan berjabat tangan wa tawsiah alal aulad dan memberikan kelapangan nafkah untuk anak-anak artinya memberikan badannya makanan dan yang lain yang biasanya tidak ada Imam mengatakan Diryadkan tentang masalah tau alal ayat memberikan kelapangan nafkah kepada keluarga Asharun ma arfaton terdapat sejumlah riwayat yang dikenal wa asbah dan hal yang lebih mendekati anahada wudia ini diada ini dibuat lamadhaharat al asabiyyah bei nasibah wa rofidah tatkala terdapat fanatisme antara nasibah dan rafidah. Nasibah adalah kebalikan dari rafidah. Nasibah ada, rafidah adalah orang yang berlebihan dalam mencintai ahlul bait. Nasibah adalah orang yang yeah, yeah, yeah, membenci ahlul bait Dan merasa bahasanya membenci keluarga Nabi adalah bagian dari ibadah. Nah mereka ha'ula, mereka orang-orang rafidah. Mereka mengadakan Mereka menjadikan hari asurah sebagai maktaman Hari berkabung Maka mereka-mereka nasibah Mereka buat Mereka Buat, mereka palsukan Tentang masalah asaron. Sejumlah riwayat Mereka bikin hadis palsu Lantas orang-orang nasibah bikin hadis palsu yang isi dari hadis palsu itu atau waswafih, ya, memberikan tawasok ke lapangan, nafkah di hari asyur dan menjadikannya sebagai aid hari raya dua-duanya menurut imtimia adalah Batil Namun membaikin soft perlu kemudian diketahui bahasanya madhab resmi hanabila itu menganjurkan Tawsi'ah al ayal. Di hari Asura. Itu resminya madhab. Hanbali. Menganjurkan tausi'ah al-iyal. Karena memang terdapat hadis dalam masalah ini. Ya, terdapat sejumlah hadis. Tentang anjuran memberikan tausi'ah. Ya, memberikan kelapangan nafkah. Untuk keluarga pada hari Asura. Dan derajat hadisnya diperselisihkan ulama'. Ya derajat hadisnya diperselisihkan oleh ulama. Ini ya, sebagian ulama me, menganjur uh, menilainya hasan. Ya, meskipun sebagian ulama menilainya dhaif dan kita lihat Ibnu Taimiyah menilainya palsu. Ibnu Taimiyah menilainya itu hadis tentang tausiyah al ayal Itu hadis palsu buatan. An-nasibah. Yang punya hadisnya. Man wasa'a al-ahli fi yawmi asura. Allahu alaihi. Yes, uh, Sanatahu kullaha Siapa yang memberikan kelapangan Yaitu Menu yang berbeda yeah, yeah, pokoknya, dan, uh, Maka duit yang diberikan Oleh bapak itu Untuk nafkah hari ini Itu lebih banyak daripada biasanya Siapa yang memberikan Kelapangan untuk keluarganya Di hari asura Maka Allah akan melapang, memberikan kelapangan Rizki untuknya selama Setahun Introduksi Hadisnya Hadis ini memiliki empat jalur Sahabat Dihatkan oleh sahabat Abu Sa'id al-Khudri Abu Wairah Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Mas'ud ya, Jalur Abu Sa'id al-Khudri Dihatkan oleh Atta Burani dalam Mu'jam Ausat ya, Jalur Abdullah bin Mas'ud Dikeluarkan dan dirihatkan oleh Ya juga atau berani dalam al-mujam al-kabir dan keempat-empat jalur tersebut dihatkan oleh Baihaqi dalam Shu'abul Iman Sahrawi menyebutkan Hadis ini dinilai Hasan oleh Al-Iraqi Demikian juga dinilai Sahih oleh As-Suyuti Di kitabnya Adul Al-Manzur Maka ringkasnya Hadis tentang Tausiah Ayat Al-Iyal Itu dinilai kuat oleh sejumlah imam dinukat oleh Baihaqi Ibnu Hajar Al-Asqalani kemudian Al-Iraqi dan Suyuti ya, namun hadis ini dinilai dhaif oleh Ibn al-Jauzi Ibnu, Al Ibnu Al Qayyim mengatakan Imam Ahmad mengatakan la yasihu hadal hadis Hadis ini tidak sahih. Al-Albani juga menilainya dhaif. Disebutlah ad-daifah. Nih, ya, maka itu hadis tentang masalah tawsiyatul 'iyal. Di ya, saat hari Asyura ada hadisnya, ada riwayatnya Yeah. Diperselisikan kuat ataukah lemahnya yeah. dan yeah. madzhab resmi Hanabila menganjurkan taw tawasih ayal di hari asyuroh. Oleh karena itu kalau masalah tawasih atul ayal, Allah a'lam itu membabin membabil khilaf yeah, istihadiah. Ya, maka itu bagian dari uh, khilaf istihadi diantara antara para ulama karena yang menguatkannya juga menguatkan hadis tawsiatul ayat adalah ulama-ulama besar ya, di antaranya Al-Iraqi, Ibn Hajar Al-Asqalani dan yang lain Wal wajib fi hadhihi dalam momentum-momentum keagamaan ini kewajiban kita adalah mengikuti yang terdapat dalam nas yang sahih kemudian berhenti mengikuti apa yang dikatakan oleh dalil dan menjauhi al-muhdasat hal yang diada-adakan maka kaidah dalam masalah ini tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk mengubah-ubah ayu ghayra syai'an min syari'ati mengubah satu pun <tuh> bagian dari syariat li ajli ahadin karena alasan Orang tertentu Maka tidak boleh karena alasan usia Menjadikan hari bersedih Kami akan menjadikannya sebagai hari Gembiraria Maka kesimpulannya Al-ihda Perkara mengada-ada dalam hari raya Itu ada dua macam Yang pertama Mengada-ada hari raya yang tidak dituntunkan Fawwabid aton atau mengada-ada oh, maaf, Kesimpulannya mengada-ada saat hari raya ada dua macam Yang pertama mengada-ada sesuatu yang tidak dituntunkan Maka ini tentu bid'ah dalam agama Semacam sejumlah bid'ah pada hari asurah Kemudian Mengada-ada sesuatu yang dilarang Maka ini tercakup dalam uh, Di bawah jumlah tilma'asi sejumlah maksiat Semacam wanita tabarut ketika berangkat untuk berhari raya atau untuk salat hari raya. Kemudian topit yang ketiga, wajib waspada dari mencocoki orang kafir dalam masalah hari raya. Dan pembicaraan tentang hari raya orang kafir itu akan eh, saya kuno akan ada with cause sesuai dengan poin-poin sebagai berikut. Poin yang pertama Suaru muwafaqatil kafirin Fi a'yadihim Bentuk atau potret Mencocok orang kafir dalam masalah hari raya Maka utuh hitat kafirin Maka mencocok orang kafir dalam masalah hari raya Mereka di, di masa ini Itu memiliki beberapa model yang variatif Model yang berbilang Di antaranya adalah sebagai berikut Ikamatul ihtifalat fi hadil ya. <tuh> mengadakan perayaan hari rayanya orang kafir ini ya perayaan hari raya orang kafir yang yang mengadakan yang jadi panitia intinya malah muslim Maka halisatrik adakah percaya ataka seorang yang percaya ayatawalla ba'dul muslimin ada sebagian orang Islam orang Islam itu sendiri yang mengurusi jadi panitia pokok diadakannya perayaan hari raya non muslim bahkan dia keluar duit untuk itu bahkan dia ajak-ajak untuk itu dan dia pun mengucapkan selamat karenanya Yeah. Maka uh, itu boleh jadi satu hal yang sulit untuk dibayangkan kalau di Arab Saudi, namun mudah ditemui kalau di Indonesia. Yeah. Nah, kalau kemudian yang kedua tidak sampai jadi penitia inti, yang kedua cuma Musharaka berperan serta dalam hari raya mereka bentuknya ikut hadir dan masuk dalam tempat mereka kumpul kemudian menyaksikan biha. kegembiraan mereka dengan hari raya hari rayanya kegembiraan mereka non muslim dengan hari rayanya Iktifak itu uh, Iktifak Bikudumi artinya menyambut Dan memuliakan ya, Maka dan menyaksikan bagaimanakah mereka memuliakan bihar hari raya hari rayanya kemudian yang ketiga ya, membantu mereka dengan mengizinkan mereka mengadakan perayaan hari raya non muslim di tengah-tengah kaum muslimin dan mempopulerkannya di daulatil islam di negeri islam dan kaum muslimin yang keempat adalah mengucapkan selamat kepada mereka dengan datangnya hari raya mereka. Memberikan sejumlah hadiah dan bantuan untuk mereka meliburkan kerja, aktivitas kerja biasanya dalam rangka hari raya non-muslim. Kemudian yang kelima adalah menyerupai mereka dengan mengadakan hari raya tandingan dengan mengadakan hari raya yang semisal dengan hari raya mereka. Ini. Karena mereka uh, kemudian merayakan kelahiran Isa, ya, maka kemudian ada sebagian kaum muslimin bikin tandingan merayakan hari kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya. Sebagaimana ihtifal perayaan sebagian orang yang merayakan hari lahirnya dan merayakan dan sebagian lembaga dan perusahaan merayakan hari raya ya, Yubel kemudian sejumlah hukum berkenaan dengan hari raya orang kafir dan baya Nudhalika penjelasan tentang hal ini dari dua sisi, sisi yang pertama Anil ashla almutaratt kaidah yang berlaku dalam semua kasus berkenaan dengan hari raya orang kafir wajibnya menjauhi orang kafir dalam hari raya mereka hal itu karena hari raya orang kafir seluruhnya adalah haram dan seluruhnya adalah satu jenis dan bahasanya hari raya orang kafir itu demikian banyak ya, baik diketahui sebab mereka merayakannya ataukah tidak diketahui dan tercakup dalam kaidah ini hari rayanya Ahlul Kitab, hari rayanya orang Arab sebelum datangnya Islam, hari rayanya para paganis dan selain mereka yang merupakan pemilik penganut sejumlah milal sejumlah agama wan dan aliran. Wa innamaya wajib 'ala kulli muslim fi hadal 'id. Dan menjadi kewajiban setiap muslim dari di hari raya ini adalah Allah yuhdisu Allah yuhdisa fihi amron aslan tidak mengada-adakan dalam hari ini satu perkara tertentu sama sekali namun hanya seorang muslim menjadikan hari rayanya orang kafir itu hari biasa sebagaimana hari-hari yang lain Ibnu Temir rahimullah ta'ala mengatakan dan adalah Nabi SAW melarang umatnya dengan larangan yang kuat dari hari rayanya orang kafir dan beliau berupaya untuk menghapus hari rayanya orang kafir dan menghapusnya dengan segala jalan yang memungkinkan maka jika syariat telah memangkas materi dan sumber hari rayanya orang-orang para penyembah berhala karena khawatir Seorang Muslim terkotori dengan satu perkara khas orang kafir, di mana setan telah putus asa ayukima amrom untuk menegakkan siar siar mereka di jazirah Arab siar siar orang kafir di jazirah Arab. Fal khosyat umin minta dan kitabin maka kekhawatiran terkotori. Terkotor Awdornya Orang kafir ahlil kitab Al-Baqin yang Yang lain Itu asyad itu lebih-lebih lagi Awdor jamak dari wadar artinya wasah Sama kotoran maka kekhawatiran minta danusihi terkotori dengan kotoran ahlil kitab dua ahlil kitab yang masih ada itu asyaddu itu lebih-lebih lagi kenapa? karena tadi ahlul awusan itu sudah dipangkas ya, sudah tidak ada di di, di jazirah Arab ketika itu ahlul awusan tidak ada Meskipun sudah tidak ada ya, Semua penduduk Jazirah Arab Ketika itu masuk muslim Meskipun Tidak ada Nabi ya, Nabi tetap Has sama maddah Memangkas Sampai ke akar-akarnya ya, Sedangkan Alil kita masih eksis Masih ada di Jazirah Arab di masa Nabi SAW maka kekhawatiran umat Islam terkotori dengan kotoran mereka lebih kekhawatirannya lebih besar oleh kerana itu larangan darinya awqatu lebih ditekankan kaifa bagaimana ka tidak waqat taqadda ma'al khabar as-sadiq ya, telah, telah berlalu telah disebutkan berita seorang yang jujur yaitu Nabi SAW Bahasanya sekelompok dari umat ini akan mengikuti jalan mereka ahlil kitab Kemudian aspek yang kedua Bahasanya hari raya ahlil kitab itu lebih haram Daripada hari rayanya orang musyrik ahlil jahiliyah Penjelasannya Hari Raya Keagamaan Yang menurut Para pemeluknya Itu memiliki rusuman dinian Simbol-simbol keagamaan Walahat tuqusun Memiliki ritual-ritual Ta'budiyah penyembahan Itu lebih haram Daripada Hari Raya Keagamaan yang tidak Seperti itu Wa ina mayarlibu alihah Namun cuma didominasi main-main yang murni main-main. Maka hari rayanya orang-orang musyrik itu cuma main-main. Sebagaimana hari rayanya penduduk Madinah sebelum datangnya Islam. Itu tidak ada ritualnya. Cuma ada hari tertentu yang disepakati dan acaranya libur dan main-main. Sedangkan hari rayanya ahlil kitab Semuanya mereka ada ritualnya Kemudian Tawabi ul'id Hal-hal yang mengiringi id Maksudnya dalam mayul haq Hal-hal yang mengiringi hari rayanya orang-orang kafir Maka kita gabungkan, kita samakan dengan hari raya orang kafir Syai'ani, dua perkara, dua poin Yang pertama adalah hari mul'id yeah. Hari sesuatu itu artinya Sebelum sesuatu Yang mengelilingi sesuatu Sehingga yang dimaksud dengan hari mul'id Itu adalah al-ayam Beberapa hari dan sejumlah kegiatan yang mengiringi hari raya itulah sejumlah momen yang terjadi sebelum Aid atau setelahnya atau bersamanya sehingga hari Maulid itu bisa kita katakan e, suasana Aid sudah mulai terasa padahal Aidnya belum tiba. Nah hari-hari di mana suasana Aid itu sudah mulai terasa meskipun Idnya belum tiba, ah itu hari mulid. Misalnya Idnya 25 Desember misalnya. Natal. Misalnya. Namun tanggal 20 sudah mulai terasa di mana-mana sudah disiapkan simbol-simbol Natal. Nah, itu berarti namanya hari mulid. Ya mengatakan, demikian juga hari mul'id Hari mul'id adalah Ma qablahu wa ma ba'dahu minal ayam Adalah hari-hari sebelum Eid atau setelahnya Alati yuhdisuna Fiha fieh, asyaa Yang di hari-hari tersebut Mereka orang-orang kafir Mengadakan sejumlah kegiatan tertentu Ya Dalam rangka hari raya <tuh> Itu jika Hari rayanya hari raya Ya, zamani. Jika hari raya itu hari raya makani atau tempat adalah mahaulahuminal amkinah adalah tempat-tempat di sekeliling tempat utama Allah tiyuh di yang mereka adakan di tempat ya, tempat tersebut berbagai hal dalam rangka Li ajilihi, dalam rangka ya, Aid Makani yeah. Maka id tempat adalah Satu tempat yang biasa dikunjungi yeah, Rutin dikunjungi secara periodik Dan tempat tersebut Dalam rangka mengagungkannya Tempatnya A Namun radio sekelilingnya Yang kemudian suasananya sudah Suasana tempat tersebut nah, Itu namanya Hari mul'id Atau Termasuk hari mul'id Adalah apa yang diada-adakan Bisabapi a'malihi Minnal a'mali Sejumlah amal, sejumlah aktivitas Yang diada dalam rangka Untuk persiapan aktivitas Aid. Maka tiga hal ini Hukumnya sama dengan hukum Aid yang dimaksudkan jika itu adalah aidnya orang kafir, falayu falushe mendalik maka tidak boleh melakukan satu pun dari hal itu maka sebagian orang boleh jadi kotiam tani menolak mengadakan sesuatu di hari rakyat, di hari Eid mereka orang-orang kafir Semacam Yaumil Khamis Orang Nasrani punya hari kamis tertentu Yang mereka muliakan Atau al milad atau Natal Di hari Natal mereka tidak mau mengadakan ini dan itu Wajakululihiyalihi dia berkata kepada keluarganya, saya akan buat untuk kalian hal ini, namun di pekan yang lain atau di bulan yang lain. Wainamal muharik ala idah sidalika. Wainamal muharik yang menggerakkan Diadakannya hal itu, yaitu hari mul'id adalah adanya hari Aid mereka. Seandainya bukan karena hari Aid tersebut, mereka tidak akan melakukan hal itu. Nah, ketika Fahad Aidan min Muktabiatil Mushabah maka ini juga termasuk bagian dari Al Mushabah menyerupai orang kafir. Yeah. Maka kalau kemudian di hari raya orang kafir dia tidak mau ini dan itu, maunya setelahnya namun setelahnya itu masih suasananya suasana hari raya mereka maka di sama tidak boleh sehingga yang tepat hendaknya keluarga itu diarahkan pada id Allah dan rasulnya kemudian diberikan kepada keluarga fi dalam id yang syar'i sejumlah ha sejumlah pengistimewaan sejumlah perayaan yang itu akan menghilangkan pengharapan mereka yaitu mereka keluarga istri dan anak-anak ilah gairihi pada hari raya yang lain jika tanyakan mereka tidak rido pokoknya hari, di hari orang kafir juga harus bikin acara-acara maka respon ibnu Temiyah la hawla wa la quwata ila billah kemudian wa man dan siapa yang membuat marah istri dan keluarganya karena Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ridha kepadanya dan Allah akan buat mereka ridha Gimana kalau ternyata ketika Idul Fitri dan Idul Atah sudah dibuat acara yang demikian meriah Kok masih nuntut di hari orang kafir minta untuk bikin acara ini dan itu. Maka kata beliau jangan turuti. Meskipun bikin mereka jengkel dan marah. Ya, karena siapa yang membuat keluarganya dan manusia marah kepadanya. Dan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah rida padanya dan Allah akan buat mereka rida padanya. Dan di antara contoh kontemporer dari hal ini yaitu merayakan hari mulid adalah mahrojanat at-tasawuq. Ya, adalah uh, acara kemudian acara mahrojant tasawuq. Ya, tasawuk tentu dari kata-kata sok pasar. Jadi ada kemudian acara uh, bazar dan semacam itu dalam bahasa kita bikin bazar sebelum natal nah, pasar murah dan sebagainya wal ma'ar tijariah kemudian pameran-pameran perdagangan yang diadakan bil munasabah dalam rangka id ra sisanah almiladiyah tahun baru masehi maka ada bazar ada kemudian pameran hayyu ya sahabu kemudian Acara ini diiringi sejumlah kegiatan ilmiah, wasakofiyah mutanawiyah, ya, kegiatan sakofiyah budaya, acara-acara ya, budaya atau ilmiah, e, acara kemudian yang disoteng media masa, ya, mutanawiyah yang beragam, kemudian. Uh, waya seludhan terjadi pada, ya, pada acara ini Takhfidat, diskon Hak ilah yang sangat besar Untuk harga banyak dari barang-barang Dan tidaklah diragukan, tidaklah samar Artinya jelas Bahasanya hal-hal ini memiliki pengaruh yang luar biasa Untuk pedulinya masyarakat dengannya Wa harwalah, harwalah itu berlari Nahu tilkumul marasim al hawliyah Mereka berlari kemudian menyambut Perayaan tahunan ini Mahojan atau Mihrojan itu asalnya bahasa Persia. Dekata-kata Mihron Mihron artinya matahari Dan kemudian Jan Yang diantara maknanya adalah Al-hayatu awiruhu Kehidupan atau roh Itu asalnya Sedangkan kemudian Mahrojan maknanya adalah Ihtifal Perayaan dengan Diadakan badannya kegembiraan dikarenakan adanya peristiwa yang mengembirakan atau mengenang peringatan yang penting oh tadi tadi sempat kita baca mahrujan khitabi atau khatabi ada penjelasannya di kamus al-ma'ani ya, mihrujan khatabi tajam satu perkumpulan dihadiri oleh publik dalam jumlah yang banyak, kemudian Tolqofi al Kutub, kemudian disampaikan di sana sejumlah ceramah-ceramah. Kalau ini Mahajanta Sawok, maka isinya adalah stan-stan, isinya adalah uh, tempat orang jualan-jualan. Ya demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini namun sebelum kita akhiri teman-teman yang lewat ada kosakata yang kita lewati di halaman 268 ada tatswitch Tajwid itu dari kata-kata tajun artinya mahkota. Maka tajwid itu pemasangan mahkota. Pemasangan mahkota berarti pengangkatan seorang itu menjadi raja. Intisa atau tatwiji mulkin. Jadi dipasang mahkota diangkat jadi raja. Demikian wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi wasalam. Wa udawana alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik